Сцена. Вийшов. Стою. І прошу у Бога потрібних слів. Мене з головою накрили моря людського хвилі. Виколюють очі стріли підступних прожекторів. Кожен погляд, як куля, пробиває серце на виліт. Вийшов. Стою. Розриваю словами усміхнений рот, з провалям глядацької зали починаю веселу розмову. Сцена велична, як трон, і безжалісна, як ешафот. І я помираю, щоб завтра воскреснути знову.